Він сказав ці слова з невимовно холодною гідністю, яку так уміло напускав на себе. Його світлість був явно не в настрої. Сповістивши міністра закордонних справ про блискучий успіх своєї місії, лорд Джуліан раптом став перед необхідністю визнати, що успіх цей виявився скоро минущим. Оскільки з уст майора Мелерда ще й досі не сходила глузлива посмішка над вірою лорда в слово пірата, його світлість додав значно різкіше «Мої дії виправдані хоча б уже тим, що полковник Бішоп щасливо повернувся додому Супроти цього, ваші думки, сер, не варті і фартинга Вам слід це добре зрозуміти Оце ще, як сказати, ваша світлість У словах майора Мелерда вчувалася іронія Звичайно, полковник повернувся живий і здоровий Але он там, в морі Живий, здоровий капітан Блад, і він знову почне свої піратські розбої!» «Зараз я не збираюся дискутувати з вами з цього приводу, майори Мелард». «Нічого, нічого, це довго не триватиме», – вигукнув полковник, до якого нарешті повернулася здатність говорити. «О ні, присягаюсь!» Непристойна лайка, якою він закінчив клятву, мала зміцнити його впевненість у своїх словах. «Я витрачу все своє багатство до останнього шилінга, не пошкодую всіх кораблів ямайської ескадри, але не заспокоюся доти, доки не повішу цьому негіднокові на шию галстук з мотузка, і я не збираюся з цим зволікати». Від злості Бішоп аж побахровів, на лобі в нього здулися вени. Перевівши подих, він звернувся до майора. Ви добре зробили, виконавши розпорядження лорда Джуліана. З цими словами він взяв лорда за руку. Ходімо, мій лорди, нам необхідно разом все обміркувати. Вони проминули редут і пішли через сад до будинку, де їх чекала занепокоєна Арабелла. Побачивши дядька, вона відчула велику полегкість не тільки за нього, а й за капітана Блада. Ви дуже ризикували, сер. Серйозно зауважила вона лордові Джуліану після того, як вони обмінялися привітаннями. Але лорд Джуліан відповів їй так, як уже відповідав майорові Меларду. Не було ніякого ризику, леді. Вона кинула на нього здивований погляд. Благородне випащене обличчя лорда було меланхолійно задумливе. Відчувши в погляді дівчини запитання, Уейд додав, «Бладу дозволили вільно вийти з гавані, при умові, що полковникові Бішопу не буде заподіяно ніякої шкоди. Блад пообіцяв і дотримав слова. На устах дівчини промайнула ледве помітна усмішка, а на засмученому обличчі заграв легкий рум'янець. Вона охоче підтримала б цю розмову, але губернатор був в поганому настрої. Він сопів, обурювався, не хотів слухати, коли говорили, що слово «блада» чогось варте. Він забув, що саме цьому слову завдячує життям. За вечерею і до глибокої ночі з язика у нього не сходив блад, полковник тільки й знав, що вихвалявся, яких пекельних мук зазнає в нього злощасний пірат. Того вечора полковник пив без міри і так сп'янів, що мова його стала брутальною, а погрози страхітливими. Нарешті Арабелла не витримала і, ледве володіючи собою, вийшла з кімнати. Не так часто Бішоп відкривав перед племінницею своє справжнє нутро. Бо, як не дивно, цей грубий владний плантатор відчував якийсь побожний страх перед тендітною дівчиною, так, наче вона успадкувала від свого батька право на повагу до себе. Лорд Джуліан, не витримавши обурливої поведінки Бішопа, теж вибачився і пішов розшукувати арабелу. Він мав передати й прохання капітана блада, і, як йому здавалося, сьогоднішній вечір був найбільш сприятливий для такої розмови. Але міс більше пожелягла спати, і лордові Джуліану довелося приборкати своє нетерпіння і відкласти розмову до ранку. Другого дня, ще до того як спека стала нестерпною, він з вікна своєї кімнати помітив арабеллу серед квітучих азалій. Вони служили прекрасним тлом. Для тієї, що своєю дівочою чарівністю виділялася серед усіх жінок так само, як Азалія в царстві квітів. Лорд підійшов до неї. І коли, прокинувшись від своєї задуми, Арабела щирою посмішкою побажала йому доброго ранку, лорд Джуліан сказав, що має для неї доручення від капітана Блада. Він помітив, як дівчина здригнулася і як затремтіли її губи. Тільки тепер лорд звернув увагу на її блідість і на синці під очима, незвичайно смутний вираз обличчя. Всього цього він не помічав учора ввечері.